Людина захворіла, а раптом показники знизяться. Якщо ти вже мусиш утримувати ледарів, платити їм заробітну платню, то треба, щоб це були здорові ледарі. Тобі не поталанило. Ти захворів. Про це ти мусив повідомити стерна особисто. Інакше і бути не могло. Він давав хворому турботливо відксерокопійований матеріал – уринотерапія. «Забудь про хвороби!» – і тихо додавав. Потім поговоримо докладніше. І не забувайте вести щоденник, як проходить лікування. У деяких людей траплялися зриви прямо на розділі «випаровування». З людьми Стерн спілкувався приблизно так. Що? Йди геть звідси, щоб я тебе не бачив. Так. Га, сварка у вас? Сваритеся цілими днями, або ржете. Нічого більше не робите. А показники? Чого я маю вам обом платити? Банк вас обох не витримає. Шуруй звідсиля. Одного разу до Стерна прийшли важливі партнери, серед яких був мій тесть, котрий був начуваний про Геральда Генріховича. Він багато чого знав, мій тесть, бо надавав перевагу розгорнутим відомостям про людину. Нічим не гребував. Отже, йому було відомо про уринотерапію. Ішла нарада. У Стерна була звичка низько схилятися до того, з ким він розмовляв. Майбутні партери сахалися від нього, як від прокаженого. Мій тесть навіть притримував Стерна рукою, що страшенно тому не подобалося. А один невідривно дивився йому в рота і кривив мармизу. Та що це в біса таке? Чого вони так поводяться? Якого дітька така напруга? Непомітно, але настав час для апофеозу. Стерн викликав секретарку, яку попросив принести вина. Візьми в моєму барі. Секретарку він вважав менш корисною за килимок під комп'ютерною мишею. У килимку я не зобов'язаний платити, мабуть, так розмірковував Стерн. «Якому надаєте перевагу?» Він був сама ввічливість. вічливість. «Червоному чи білому?» «Червоному!» Нервово й рішуче промовили майбутні партнери. Хач, «Який старий хрін! Нема дурних пити твоє біле! Може там у тебе оздоровча сеча?» «Слухай, дочо, а ти мила склянки з фері?» «Бо невідомо, що він туди лє», – гекнув Ігор Григорович. І це був перший казус. І ще два подібних. І для Ігора Григоровича тестем було накладено зазь на проведення переговорів і присутність на них. Стерн подумав, що в усьому винна секретарка, в якої мовне нетримання. Світ наповнений усілякими напівдурками, які не розуміються на медицині. Ну як можна розповідати цим непідготовленим ідіотам про такі святі речі? Де їм зрозуміти телепням, що вони вбивають власну печінку антибіотиками та провокують собі виразку підступним аспірином, що постійно вживають ліки вбивці? Ця публіка приречена на вимирання – «Умреш, старий паскуднику, від ножпи!» – сказав Стерн на адресу Ігоря Григоровича. Відтак переговори було зірвано. Стерн перебував у не найкращому настрої. Секретарку було звільнено, і ж дня її було влаштовано моєю секретаркою. «Треба захищати своїх!» – так любить говорити мій тесть. Ой, як там вона, солодкоголоса Маринка? Цікавий жарт – життя. От Стерн мене не знає. Тобто, якщо нагадати йому про тестя, а особливо про Ігоря Григоровича, то він зрозуміє, хто я є. А я знаю навіть про його вподобання. Смішно, а геш? «А чого вони тут усі зібралися? Банкіри? Вичікують невигідні контракти та забезпечення державних кредитів? О, ти, пане Стерн, у прольоті. Це я тобі обіцяю. Мерзотник ти, гад. Бо поводься чемно. Земля кругла. У цьому легко можна переконатися». Той, за ким ти щосили женешся, щоб навішати йому пенделів, раптом опиняється за твоєю спиною, і вже тобі слід пришвидшити ходу, змитися від його влучних ніг. Васятко завершує свою промову. Ніхто, крім нього, не говорив, а воду тим часом випито. Щось у горлі деренчить, треба горло промочить. Яка була нарада. Моноспектакль, блін. Васядко п'є воду, тоді каже. Щоб ніхто потім не дорікав, бо не варто. До чого тут міліція, коли грім порося вбив? Це був жарт. Я це зрозумів, бо побачив, що Варвара сміється. Васятко на неї дивиться, як на королеву Шантеклера. Ха, почуття, блін.